Общи погрешки и общи добродетели. 34-та лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 29 май 1935 година сряда 5 часа София Искрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. ПЕСЕНТА РАДОСТ Има хора, които много са учили, много знаят, но има и неща, които не знаят. Имайте предвид, че днес идвам да ви покажа един път, по който хората криво вървят. Сега всички казват, че човек трябва да се подвизава, трябва да бъде добър. Човек може да бъде добър само при известни условия. И лош може да бъде само при известни условия. В света има колективно зло. Един е направил погрешка някъде далече, а хиляди хора страдат. Да кажем, създават една банка, хиляди хора влагат парите си в нея, но някой прави една погрешка и цялата банка фалира, всички губят. Някоя майка в някое поколение не е живяла добре и това се предава наред други поколения. Майката направила една погрешка, поколенията страдат. Казвам, всичките мъчнотии са в общите погрешки. Една обща погрешка как ще я поправите, кажете ми? Почти всички хора страдат не от собствени погрешки, които сега са направили, а от последствията на общи погрешки. Струят едно здание, след време то се събаря и затиска хора... Ще обвинят, че хората били грешни. Това не е извинение. Онзи архитект не си отваря лума, и те сега страдат. Или в едно поколение бащата казал една лоша дума, и ред поколение страдат след това от тази дума. Или, например, българите, които се биха в 1913 година, скимнало на няколко българи да влязат във война, а българския народ нищо не знае. Войната излезе несполучлива, но всички българи страдаха. Като отиде някой българин във Франция, Англия, Америка, считат го за неприятел на съглашението. Може да кажете, че вие не сте взели участие, турците казват един направил хиляди страдат. Това не го отнасяйте към себе си, между вас не търсете виновния. Виновните хора, от които сега страдате, тук ги няма. Събраните тук, теглите последствията, вдигате шум, търсите виновните, но тук няма виновни. Вие сте виновни, че не си отваряте очите. Влизате в някое мина, не си отваряте очите и въжето, по което слизате, се скъсва. Не опитвате въжето, имате му доверие, но то се къса и падате, освен, че вие падате, но и когото срещнете, завличате го, събаряте го и после се извинявате. Кажете ми, кой на кого да се извинява? Къде е погрешката? Сега някои търсят погрешката. Погрешката е там, че не си отваряте очите, не мислите. После имаме същия закон. Всякога в света това, което търсите, не го намирате. Ще намерите нещо, което не търсите. Да кажем, някой момък търси мума, за да се ожени, и я идеализира, представя си все хубави неща за нея, за децата им, за какво ли не. Поглеждате, попаднал на една такава мома, че вече казва, човек не трябва да се жени. И момата казва, че не трябва да се жени. Каква е причината? Обществото казва, човек трябва да се жени. Мамъкът казва, човек не трябва да се жени. Жени се, къде е погрешката? Хората се събират да въртят дом, а не са един за друг. Така дом не се върти. Сега нези, които не разбират, казват, човек не трябва ли да се жени? Женинето нето е една мина. Влизаш на хиляда метра навътре в нея, но се скъсва въжето. Може да дойде наводнение. В тази мина, като влезете, не е игра, ще се родят деца и вие, като баща, до девет рода ще плащате. Някой друг е направил погрешка, но хващат вас и казват, ти си ял и пил, цял живот ще плащаш. Баща ви е ял и пил, а вие сте гарант, направили сте едно добро, но вас хващат да плащате. Вие сега трябва да се отречете от баща си. Понякога и за отричането има закон. Като се отричате от баща си, едно е, ако не искате наследството, което е оставил, каквото и да е то, и друго е, ако сте взели от наследството хиляда лева, тогава ще си създадете беля. Може сто лева да са се паднали на вас, но ако сте ги взели, ще отиде всичко. Турците казват, какво е чарето на това? Лекът какъв е? Ще изучавате общите погрешки. Има общи добродетели, на които ние носим последствията, но има и общи жли... злини, на които носим последствията. Трябва да знаете, да познавате този закон. Някои ученици и тук, и в провинцията са ходили тук, там да говорят на едро, да просвещават. Понякога се чудя на голямото невежество, което съществува навсякъде. Срещам хора невежи, учени, а невежи до немай къде. Те търсят някой виновен човек, но виновния го няма. Хващат някого да го накажат, но виновния го няма. Онзи, който е направил пък уста, го няма. Има и такива случаи. Обите някой човек, вие минавате, спирате си и го поглеждате, тък му сте се спрели при обитие и ви хваща стражарите. Питат ви кой уби този човек. Сега се спрях отговаряте. Не, не, такива долапи не искаме, хайде в обществената безопасност. Разследване, разследване, докато се оправите, може да мине цял месец. Понякога имате защита, но понякога дълго време ще мине, докато се оправдаете. Вие сега се оправдавате, че дяволът ви тика. Действително, дяволът ви тика, но защо се оставяте? Хубаво, веднъж тика дявола, два пъти витика, но трябва да го познавате, той е един детектив един шпионин. Англичаните имат един шпионин, който всеки ден се дигизира с различни паспорти, с различни имена, майстори човека да се дигизира. Има ли един от тези, които се дигизират, всякога трябва да го изучавате. Защо всеки казва, пазете се от дявола, той ще ви излъжи? Вие не сте схванали всичкото дигизиране. Като говорих онзи ден, гледах ви, че вие всички се хванахте за дяволската опашка. Казвате, там е спасението, той ако не избавиш, ще ни избави, ако не, друг няма да ни избави. В тази дяволска опашка има много голяма опасност. Тя ще се скъса. Мислите, че като се хванете за опашката на дявола, тя ще ви избави. Тя е дяволска опашка, нищо друго. Тази дяволска опашка ще сложите за някаква добродетел, но тя ще се скъса и ще паднете. Трябва да разбирате как е на физическото поле. Може някое въже да е дебело. Въпреки че е дебело, опитайте го. Вие може да се заблуждавате в дебелото въже. Като се скъса то, ще отидете на 5, 10, 15, 100 метра надолу. Опитайте въжето. Онзи, който слуша, ще опита въжето, преди да влезе в кладенеца. Вие влизате в кладенеца на доверие, но въжето се къса и падате, щупвате си кръка, казвате, защо не ми каза? Оправдава се човекът. Някои много бързат. В неделя една сестра говори с един доктор, той я е пита за това, което и се е случило, тя разказва. Докторът се спря изведнъж и каза, слушай, много бързо говориш. Веднага човекът прави забележка. Пък аз, като и каза доктора, така и казах, всичките нещастия, които имаш, от твоето бързо говори не са станали. Докторът започна да обяснява на тази сестра, как трябва да говори, тя слуша, и аз слушам лекцията, той обяснява, защо не трябва да се говори бързо. Право е, но аз и вадя и други заключения. Докторът, който прави забележка на нея, е достигнал до някъде до това да говори полека. Той още не се е научил за дяволската опашка. Казва ми сега, ти бързо говориш, но имаш и приятелки, които бързо говорят и на тях ще кажеш. Тук има няколко сестри, които бързо говорят и на тях ще кажеш. Колко сестри има, които говорят бързо, пък и колко брати има, които говорят бързо Тъпа, тъпа, тъпа, тъпа, музика завършили, а бързо говорят. Един ден мина една лудетина, която идва тук с майка си. Аз наблюдавам, как една религиозна сестра дойде да й говори. Сестрата мисли, че след като я е говорила, и е убедила, че ще се поправи, че учителят може да и намести ума. Тя минава, аз седя. Минава покрай един прозорец, чупи го. После мина покрай втори. Трети прозоре щупи ги. Минна и замина. Казва, така се поправя всичко, като се начупи После майката се извинява, че дъщеря и е луда. Като е луда дъщеря и да не я довежда тук. Ако ни беше говорила религиозната сестра, тя нямаше да щупи стъклата. Като ви се говори направо, не можете да извадите никакво заключение. Като ви се говори в множествено число, е по-добре. Говорим за общите погрешки. Питам сега, право ли са сложени тези знаци на квадрата? Плюс и минус имат четири ъгъла. Плюс, минус, плюс, минус не са право сложени. Всеки два положителни факта в света се отблъскват. Двама лоши хора и те се отблъскват. Двама добри хора на едно място уртаци не могат да станат и двама лоши уртаци не може да станат. Един лош и един добър човек, уртаци, може да станат, но двама добри хора не може по никой начин. Вие мислите, че като се съберат двама добри хора на едно място, ще тръгне работата. Трябва да изучавате сегашните закони на природата какви са. Вземете някоя ваша постъпка, вие постъпвате несъзнателно и после мислите. Най-първо намеренията ви са много чисти, но с вашите много добри намерения, после извършите много лоши работи, някой път имате много лоши намерения и после извършвате много добри работи. Това пак не зависи от вас. Като посеете едно семе, част от него ще пусне корени. Ще тръгне по един материалистичен начин надолу, тази част на семето казва, на мене Господ не ми трябва. Другата част на семето, казва, не може без Господа да се върви, то тръгва нагоре. Разделят се. Едното нагоре, другото надолу. Като се разделят, скарат се, хванат се за едно въже, едното тегли нагоре, другото надолу. Цялата ифа се образува наляво, надясно, направят едно дърво. Едните сили работят долу, другите работят горе. Има обмяна, търгуват. Долните се спират и казват, — Големи сте будали тук е животът. Другите казват, — По-големи бодали от вас няма заровени в тази материя. Спорят с хиляди години и не могат да разрешат кое е правилно. Хората обикалят и използват тази кавга. Те, като се карат, забравят да берат плодовете. Каквото се родило горе, човекът го убира, казва, — Може с хиляди години да се карате. Ако те престанат да спорят, нищо няма да има горе. В цялата природа, караницата дава раждането на плодовете. Някои разбират природата, в нея стават големи противоречия. Например, вие търсите погрешките. Погрешките никъде не можете да ги намерите. Някоя си жена яла плод и сега цялото човечество плаща. Някой си мъж не внимавал и ял, и сега цялото човечество страда. Питате, ами защо ядоха? Ами вие защо едете? Човек трябва да се научи в какво се състои грехът. Грехът в света е в яденето. Всичките престъпления идат от яденето, ама трябва да се разбира. Сега лекарите казват каква храна трябва да се яде. Едни поддържат, че трябва да се яде месо, други поддържат, че трябва да се яде растителна храна. Това е друг въпрос, но най-първо биологичният закон какъв е? Каква е нуждата от храна? Умрелите хора ядат ли? Физически, щом умре човек, ни яде. Щом умре, той се разваля. Духовните хора ядат ли? Не ядат. Един светия или един адепт, като се роди в едно семейство, може да яде месо, но общо основание ще яде месо. Вегетарианците поддържат, че трябва да се яде растителна храна. Христос, след като възкръсна, извади риби на жаравата и после яде. Как ще обясните това? Защо Христос яде опечените риби? После възниква спор при частието с какво вино да се прави, някой поддържа, че с сладко вино трябва да се прави, други, че трябва да се прави с ферментирало вино. Това е неразбиране на въпроса, това е догматично разглеждане. В света храната трябва да се на човека, за да ядете сладко. Всяка една хапка трябва да съответства на една сладка дума. Когато сте на трапезата и вземате хапка, ако не можете да намерите съответстващата и дума, ще видите тази хапка колко горчива излиза, ще кажете защо е така. И аз ви питам това. В Рая имаше едно дърво, поставено за познаване на доброто и злото. Господ каза, само от това дърво няма да ядете. Не сложи ангел да го пази... Каза само да не ядат от това дърво и никого не постави да пази в рая. Оставиха там този изкусител змията да прави бели. Какъв е бил този рай без стражари? В рая няма нужда от стражари. Влиза змията и им казва ни най-малко няма да умрете, но въжето се скъсва. Не се интересувам какво е станало по-нататък. Има един закон в света. Докато не се изправят общите погрешки в целия свят, не може да се избавите от тях. Те са в самата материя, в силата, която действа, в мислите на хората, в техните религиозни вярвания. Те са наследствени. Не може леко да се избавите от погрешките. Какво трябва да направите, какъв е лекът? Например, ако в едно религиозно общество един християнин направи погрешка, казват... Ето какво е християнството. Но ако един християнин направи едно добро, казват, ето християнин. Сега всички християни се хвалят, че Христос пострада. Христос пострада тогава откъде иде доброто. Онзи, който не се е ползвал от този закон, внася един друг елемент в християнството, казват, чрез страдания не се спасяват. И с любов не се спасяват, тогава със сум. Казват, не бъди толкова бодала, спечили малко пари, спести си ги, не вярвай в тези работи. Други ви казват, че трябва да се оповава на Бога. В какво трябва да се вярата? Влизате в една мина, предупреждават ви, че стъпалата, по които слизате са изгнили, но вие казвате, Господ ще ме пази. Хубаво е да ви пази Господ, но още по-добре е да знаете какво може да стане и да се предпазите. Какво следят общите погрешки? Кажете ми една погрешка, от която всички страдате. Ако дойде една лъжа на изгрева, тя веднага ще обиколи всички, ще я разнесете. Ако ви кажете една истина, вие ще я задържите за себе си, но никого няма да я кажете. Идете в София, поснете една голяма лъжа, до вечерта всичко ще се напише във вестниците. Нескоро във вестник Мир поставили по погрешка някой си професор за автор на една научна статия. Всички четат статията и казват, този професор е много учен. Обаче той нищо не знае. Като научава професорът, пише едно опровержение, че тази статия не е негова, че не е писал това нещо. Събират се другите професори и го обвиняват, че е написал тази статия, но после е видял Зор и за това се е отказал. Някой друг е написал статията, но набедили него, че той е писал. Докато мислеха, че е писал професорът, говореха, че много умно е написана. Щом разбраха, че не той е я е написал, намериха, че е глупава, че няма научна стойност. За мен авторитетът нищо не значи. За мен и авторитетът е самата истина. За един хлебар казват, че бил много добър, че баща му бил много добър, ще видя, ще проверя, казвам му, дайте ми от вашия хляб, ще видя, ще го проверя, ще опитам. Баща му е бил добър, спечелил е, това е направил, онова е направил, но аз сега искам фактите, да взема от хляба да го опитам и намирам, че хлябът му не е хубав, нищо повече. Много пъти съм ял хляб, много хубав наглед, но после цяла нощ не съм могъл да спе от миризмата и качеството му. Казвам, не носете от този хляб, много е хубав бяли. Не е хубав. Моят инспектор на храноснабдяването казва, не е хубав този хляб, това е отровна работа, не яш. Ама на доверие. Никакво доверие. Опитвайте работите. Ама еди кой си брат опитал работите? Този брат не носи никаква отговорност, навяра е взел нещо, идва и го препоръчва. Дошли, един добър хиромант и един графолог говорят, описват характерите. Аз гледам, слушам как те описват някои хора, от тяхно гледище са добри, но те се лъжат. Графологът казал, че от 15 години се занимава с графология авторитет, станал човекът. 1500 години да се занимава, пак малко ще знае. Като го гледам как описва характерите, намирам, че е много бос. Казва и верни неща за буквите, като говори, хубаво ги описва, дава и принципа. Вземете тези острите букви да кажем, че така пише човекът с клинообразно писмо. Сега вие идеализирате нещата, изучавайте ги. Има привидни знаци на доброто, има привидни знаци и на злото. Вие най-първо ще се спрете на привидните. Има съществени неща. Един човек, който ще ви излъже, всякога ще ви обещае много. Щом човек много обещава, той ще ви излъже. Ще ви каже, че ще имате сто на сто от това и онова, той е лъжа, долапи са това. Или ще дойде някой да хвали някой лекар. Този лекар е авторитет, той е направил това, онова е направил. Няма какво да ми препоръчвате лекаря, нека дойде при болния да го излекува. Ама имал диплома, завършил във Франция, в Америка. Това няма значение. Когато ви излекува, тогава говорете. Давал съм ви пример в моите беседи за един, който ходил в Багдад. Като се върнал, казал. В Багдад скачах 20 метра. Защо тук не скачеш? Хавата тук е такава, не уидисва. Сега ще преведем скачането. Някой казва, едно време бях много добър, сега не съм. Какъвто си бил едно време, такъв си и сега. Едно време бях много добър, право е, но аз виждам, че причината не е там. Сега не съм по-лош, сега съм поставен при лоши условия и не мога да се справя с тях. Затова употребяваш лъжата. Като употребя лъжата, аз зная, че е лъжа. Да кажем, дойде при мен един човек, много деликатен, да иска пари. Нямам пари, но не обичам да ме хулят и казвам, ще ми извините, жена ми се разболя, детето съм пратил в санаториум, ще донеса от 99 кладенеца вода, за да се извиня. След като си заминя, аз се чудя, че съм го излъгал така, казал съм куп лъжи, за да се освободя от него. Всички вие гледам, имате тия долапи. Нито жена ми се е разболяла, нито детето ми, но усещам, че не мога да търпя. Тогава какво трябва да правя? Как трябва да постъпи човек? Ако си светия, не се събирай да живееш с друг светия. Ако си много лош човек, не се събирай да живееш с друг много лош човек. Ако си съвсем загазил, не ходи да правиш приятелство с друг, който е загазил повече от теб. Ти си загазил с дълговете си, намери някой друг, който не е загазил, който няма дългове. Тия хора, които са загазили, много са работили. Умът на такива постоянно мисли. Загазил човекът мисли. Човечеството, като сгреши, гледа да излезе от тази беда. Всички тия хора искат да излязат от положението, в което се намират. Виж как работят. Железници, пътища, къщи градят, искат да живеят добре. На къщите правят прозорци, светлина да има, казват, няма да боледуваме. Право е, но хората умират и при хубавите, и при лошите прозорци. Статистиката показва, че при хубавите жилища хората умират по-малко, а при нехигиеничните умират повече. При хубавата храна умират по-малко, а при лошата храна умират повече. Сега ще дадете едно възражение, така е за онзи, който е богат. Ами за този, който е сиромах. Първо вие имате лъжливи мисли, че сте сиромаси, че сте богати, че сте учени, че сте невежи. Невежество и ученост са две различни положения. Учен си, когато светлина има. Като имаш пари, живееш разкошно, имаш всички удоволствия. Каквото искаш, можеш да вземеш навсякъде. Сиромах ли си, скромно живееш. Някой може да е богат, но стомахът му е нежен, деликатен, не яде. Казвате за него като светие е. Светие е от зор. Другият, сиромахът е лаком и стомахът му е здрав, не е виновен човекът, че му се яде. Какво трябва да прави здравия човек, който иска много да яде? Той трябва да намери богатия, който не може да яде и да му слугува. Богатият има много неща, като му слугува, богатия казва и аз и за мене. Щом сиромахът намери такъв богат човек, работите се уреждат, богатия ще каже, както виждаш, това ядене не ме ползва, да имах твоя стомах. Ще искам да ми направиш това, да ми направиш онова, да дойдем до същественото. Ще ви кажа една обща погрешка. Всички ще кажете, че в Америка са изнамерили еди какво си. Нищо няма в Америка, нищо не са изнамерили. Ако можеха в Америка да изнамерят нещо... Не биха имали и те толкова страдания. Те имат по-големи страдания. Икономическият въпрос и там не е разрешен. Много въпроси американците са разрешили, но има и много въпроси, които не са разрешили. Това са изнамерили, онова са изнамерили, това са само приказки. Казвате, че са намерили начин да се подмладява човек, ще намерят някоя жлеза от някоя маймуна, за 5-6 години ще подмладят някого. Подмладяването се дължи на съвсем друг закон. Например, охтичавите хора, лекарите ще ги накарат само да лежат на легло, ще ги охранят, за да може тия каверни да се затворят. Микробите, от които са образувани, трябва да затластеят, за да не може да ядат повече. Този, който страда от туберкулоза, щом излезе из един режим, той не се лекува. Ако той прави големи усилия да се лекува, временно може да му се помогне. Туберкулозата е една болест, причина за която са чувствата. Болезнени чувства, засегнати чувства, може от далечното минало да е причината. Туберкулозата идва от безпокойствие. Някои организми са здрави, някои не са здрави. То е един живот. Някои хора привличат туберкулозата, а някои хора и да ги сложиш при болни от туберкулоза, нищо не им става. Има хора, които и при прокажени да са, нищо не им става. Има други, които се заразяват. Ако ви пратим при прокажени, колко от вас няма да се заразят? Някои от вас няма да се заразят, но това ни най-малко не зависи от вашата добрина, вие сте положителен. Тази болест не намира почва във вас. Сега, от това, което ви говоря, кое може да приложите? В това поколение движението върви така в тази посока. Често вие слушате поговорката, дето е текла вода, пак ще тече. Този закон разрешава мъчнотиите, само че се изискват четири поколения или цял век, за да провериш тази истина. Намираш се в една мъчнотия, направил си една погрешка при изгрева на слънцето. От изгрева до залеза на слънцето ще имаш възможност да поправиш тази погрешка. Това е закон. Ако знаете този закон, може да се изправите. Ако не го знаете, ще минат 4 дни или 4 седмици, или 4 месеца, или 4 години, или 40 години, или 400 години, или 4000 години, или 400 000 години. И тогава ще разберете закона и ще можете да изправите погрешката. Ако отлагате този закон, се повтаря, казвате, тя ще се управи. Ако попаднеш в една верига от повторение, повторение, какво ще правиш? Повторението е майка на знанието. Моята глава побеля от повторение на нещата и твоята ще побелее, няма какво да повтаря човек. Кажеш и направиш. Кажеш и веднага изправиш. Това ще даде резултат. Не повтаряй добродетелите, не повтаря и погрешките, нищо повече. Тогава ще ти кажа така. Никога не гощавя една добротетел по един и същи начин. Ето къде правите погрешка. Първо ще приемете някого, много добре ще го нахраните. Втори път, като дойде, поизмене се малко вашето мнение, с това и начинът ви на посрещане. Като дойде някой първия ден, му дайте най-простата храна, хляб и една-две ябълки. С най-простата храна го приемете. А вие, за да се покажете, първия път го гощавате добре, но после намалявате. Сега гледам, че като дойде някой в братството, вие му казвате, ние тъй живеем. Разказвате, разказвате, и човек мисля, че тук са събрани светия, ангели, които ще са разрешили всички въпроси. И веднага хората искат да дойдат между вас, да живеят тук, мислят, че като дойдат при нас, всичко ще се оправи. Те като дойдат тук, съвсем ще загазят. Има нещо вярно. Изгревът е изгрев. Това, което виждате тук, и той е изгрев. Но изгревът е на друго място. Вие не го знаете къде е. Ще ви приведа пример. Един богат американец направил един пансион. Уредил го най-модерно, с легла с покривки, с градина. Директорът на пансиона казва, «Това е нашия дом», като че той нещо е уредил. Кой как дойде, казва, «Това наредихме, онова наредихме». Обаче умира този богат човек и веднага пансионът умира. Няма средства от никъде, директорът напуска, затваря се пансионът. Питам, кой урежда въпроса? До тогава, докато Божиите блага текът, ние всичко уреждаме, но като спрат тези благословения всички директори закъсват. Докато Божественото тече у вас всичко върви, щом спре Божественото, вие вървите като човек, който вижда колко малко знае. Затова сега използвайте Божественото. Може да се спра сега да ви питам по какво се различава божественото, как можете да го познаете. Някои мои мисли много ви допадат в даден момент. Всеки един от вас има известно противоречие. Да кажем, че аз развивам известен много висок морал, който не може да се приложи на земята. Като развивам този морал, казвате, прекали, и така не може. Аз казвам, че човек трябва да се откаже от цялото си материално имане. Да го раздаде, да последва Христа, деца, жени, всичко да се напусне, за да се спаси в небето. Кой ще живее по този начин? Кой ще напусне жена и деца заради Христа? Казва някой, нали съм се оженил заради Господа? Нали Господ ми ги даде? Как ще ги оставя? Прекалено е. Това е един от неразбраните въпроси. Говоря ви по един въпрос, с който аз не съм се справил още. Имахме един приятел, Петър Тихчев. Когато дъщерите му бяха малки момичета на 4-5 години, като се изправише пред Амвона, той разказваше: Жена ми така, децата ми така, проповядва, проповядва, в християнството ги ражда, като израснаха дъщерите му, като сложиха онези шапки, унези дрехи. Как е брат Петър? Не ме слушат дъщерите, започнаха морала, за който проповядвах на другите. Та да, те казват, защо си толкова глупав, защо си сериозен, защо проповядваш такива глупости на хората. Дъщерите започнаха да проповядват на мен. Къде е причината дъщерите му да не го слушат? Аз знае къде е причината. Той е бил даскъл в едно село в Делиурмана. Отива веднъж кладенеца и по едно време идва един турчин да си напои коня. Веднага турчинът мудре четири-пет плесници и го повали на земята. Като си отива вкъщи... Не казва, че Турчинът ме ударил 4-5 плесници, но казва, като бях на чешмата, дойде един Турчин, искаше да се покаже сербес. Като му ударих една плесница, повалих го на земята. Ще ни избият? Нека ни избият. Дядо Петър беше светия. Но ето къде е неговото нещастие. Турчинът го бил, а той казва, че той бил Турчина. Турчинът на кладенеца, това са дъщерите му. Какво да се прави, да се махне този турчин, как да се махне, да се намери някой да вземе тези дъщери да се разправя с тях, а аз да започна да си проповядвам, както мисля. Обаче той си замина от земята и работите не можаха да се уредят, както той мислеше да проповядва. Казвам, като отива турчинът на кладенеца, ти гледай да бъдеш надалеч, щом дойде турчинът на кладенеца и ти си там ще каже Георг. И няколко шамара ще ти удари. Не преувеличавайте нещата. Вие искате някой път да се покажете, говорите нещо, което не е вярно. Кои са причините? Няма никакви причини. Един ден не ви слагам ядене. Кои са причините? Виждам, че сте позатластели и казвам днес на диета. Пост един-два пъти в седмицата не е лошо. Ама защо? Каква погрешка сме направили? Никаква погрешка диета трябва. Някой е сгрешил. Никой не е сгрешил. Какви са моите намерени? Искам да си почина, не искам да слугувам на тези. Ще сложа трапезата, ще се наедат, ще кажат благодарим. Те ще се наедат, а аз ще трябва чинии да мия покривката да пера. Ден два така, но никой нищо не плаща. После критикуват, че не било хубаво сготвено и никой не дава от джоба си. Най-после казвам. Никой нищо не дава и аз не давам. Защо? Вече е друга философия. Искам да си почина. Намерете някой друг. Вие днес не можете да намерите един гостилничар, който даром да дава. Намерете такъв гостилничар, който без пари да ви дава, и аз ще ида да видя този гостилничар. Сега си представяме едно идеално общество. Идеалното общество е изключено. Бил съм и в Америка, и в Англия, и в Германия, навсякъде. Изучавал съм идеалното в света, но така, както го мислим, го няма. То ще дойде. Срещал съм идеални хора, но идеално общество не. То те първа ще се образува. Ние не може да се извиняваме, условията не го позволяват. У вас има желание, но наслоени от минали животи ви пречат. Вие сте закъсали, оттук сте взели пари назаем, оттам сте взели и сега трябва да ги плащате. Аз съм проповедник. Изправям се и проповядвам. У нези братя, които са взели пари назаем, трябва да ги плащат. Вас вирезне нещо. Имам добри желания, но прекалих. Някой богат брат дал пари някъде и започват да го хвалят. Еди, кой си брат дал толкова за благотворителни цели? Той се надига. И онзи, който говори, и онзи, който слуша, тази работа ни я разбират. Който е ял, да благодари на Бога. Който не е ял, и той да благодари на Бога. Който не е ял, втория път ще му дадат нищо повече. Какво ще бъде, ако всички ви пратя на един изпит със сладки думи да спечелите пари, ако ви дам една задача само с вашия говор да спечелите сто лева? Задачата е такава – само с думи, само като говорите сладко, да можете да изкарате 100 лева. Колко от вас ще изкарат 100 лева? Някои от вас са майстори ще спечелят. Аз мога да изкарам 100 лева дъщерята на някой човек е болна, казва му. Един специалитет имам за туберкулозата. Тъй ли? Човекът не 100, а 200, 300 и 500 и ще даде. Аз ще дам от моето лекарство. Хората са много лековерни. Но по един правилен начин, колко от вас могат да изкарат 100 лева на ден? Или, за да се познае доколко сте смирени, представете си, че ви дам друга задача. В старо време се давали такива задачи на учениците, представете си, че ви дам една гаванка и ви кажа, целият ден да стоите с нея на улицата, няма да говорите нищо, ще чакате каквото ви сложат. Ще бъде глупаво от моя страна да ви поставя на такъв изпит, но ако наистина се поставите на изпит цял ден да чакате, какво ще правите? Онези просяци, които чакат така, довършват изпита си. Законът изисква да ви освободя. Има общи погрешки, на които вие сега носите последствията. Не се безпокойте за това. Имате едно здание, наложили са ви данък, но не сте го платили и има глоба върху него. Минали са една, две, три години, може и няколко хиляди лева да станат. Не сте виновен, не знаете законите, не знаете порядките, но глобата си е глоба. Един наш приятел отива на усоите, слага си палатка, но му слагат глоба от 1500 лева, чия е сложил без позволение. Казвам, човекът не знае какво престъпление е направил. Земята, казва, той е на Господа. Земята е на Господа? Но тук има закон. Тук не трябва да се слага палатка. Това са наследствени неща. Във всички ви има наследствени неща, с които не можете да се справите. Недоволни сте от известни неправди, които съществуват, но те сега не могат да се поправят. Нервният човек ще си остане нервен. Онзи, който говори бързо, дълго време трябва да диша, докато дойде до положение да не говори бързо. Като искате да говорите много, почакайте малко преди да кажете нещо, помълчете. Някои от вас сте доста мълчаливи, но някои хич не мълчите, много говорите. Слушам ви отгоре, като пеете. Под начина, по който започвате някои песни, нещо не излиза. Вие пеете всичко в живота е постижимо, но по този начин, по който я започвате, нищо не се постига. Всичко е постижимо. Не се започва така. Много полека ще започнете. Много тихо. Олга, я и е изпел ти. Всички може да се упражнявате. В човека има едно чувство, един психологически усет, който ви подсказва как трябва да започнете. Няма да ви кажа къде е мястото му, но ако се наблюдавате, може да го намерите къде е. И тогава, ако искате да пеете, ще можете да знаете, можете ли да пеете, добре или не. Понякога съзнанието ви е раздвоено, до тогава, докато е раздвоено, всички трябва да знаете, че се намирате в човешките противоречия и затова всички неща са непостижими. Това противоречие в съзнанието трябва да изчезне, не да изчезне, но да го примирите. Вие ще работите докато съедините съзнанието си. Ще работите върху някои неща, за да ги постигнете, да съедините съзнанието ви, да не е раздвоено. Тогава някои неща са постижими. Штом се раздвои съзнанието ви, нещата не са постижими. Където съзнанието е раздвоено, нещата са постижими в малък размер. Където е раздвоено, непостижими са нещата. Тръгвате за едно място, искате да посетите някой ваш приятел, но първо трябва да знаете дали ще го намерите. Щом съзнанието е раздвоено, ще има препятствия. Когато съзнанието не е раздвоено, идете при този приятел, когато търсите и ще го намерите. Или искате да се подвизавате. Във всяко едно отношение опитвайте вашето съзнание. Щом е раздвоено, нещата са непостижими. Трябва да работите за обединяване на съзнанието вътре. То е вътрешен закон, с който трябва да се справите. Ако не можете да се справите с него, външните противоречия не могат да изчезнат. Сега, изпяли тази сестра всичко в живота е постижимо? Човек трябва да знае да се справя добре с тоновете, дори с отделните букви на текста. В е затворена буква, трябва да знаете да я превърнете в котва. Казвате весел човек, веселието как става? Здраве трябва да имате, пари трябва да имате, къщи трябва да имате, хубава памет трябва да имате, тогава може да сте весели. Когато паметта ви не е здрава, когато пари нямате, когато сте окъсен, никак не можете да бъдете весел. В е буква, която показва, че външните и вътрешните условия трябва да бъдат добри. Започнете! Всичко в живота е постижимо. Буквата С е изменчива. Като месечината се мени, то се празни, ту се пълни, после и думата всичко не е така хармонична, затова българите казват всичко, избягват В. Един ден и С може да изчезне, менят се нещата. След 200 след хиляда години думите ще претърпят такава метаморфоза, че един ден ще намерим не това, което е сега. В английския език някои думи са променили съвършено първоначалния си смисъл. Така, например, изречението «Господи, забрани да не би да направя погрешка, сега се е изменило», след 200 години е добило положителен смисъл «Застави ме Господ». Утрицателният смисъл се е изменил в положителен. Понеже всички участвате в общите погрешки, държат ви отговорни за хиляди погрешки, които не са ваши. Държат ви отговорни и за хиляди добродетели, които не са ваши, компенсират се нещата. Някой вижда в себе си нещо, което не е хубаво и казва «Лош човек съм». Не е лош, но носи със себе си лоши работи не от зла воля, но от немай къде. Сега в това отношение трябва да се пазите. Вие се товарите и казвате за някого, той е много лош човек, за друг казвате, той е много добър човек. Отчастие е вярно това. Първият не е толкова лош, колкото мислите, и вторият не е толкова добър, колкото мислите. Аз често съм правил наблюдение върху хората и върху себе си, правил и опити и съм дошъл до заключението на един човек. Щом му направите услуга, която съвпада с неговия път, така, че да няма никаква реакция, той е готов и майчното си мляко да даде. Но щом направите нещо, което не е в съгласие с неговите желания, той веднага ще си състави едно особено мнение за вас. Сега за пеенето. Понякога мисля как да ви поправя. Понякога песните съвсем са се природили друг характер имат, Друго ще се постигне с тях. Пеете всичко в живота е постижимо. Но това, което желаете, не е постижимо. Или това, което желаете, не е това, което мислите и желаете. Всичко друго ще се постигне. Това ще измени песента всичко в живота е постижимо. Как да я изменим? За да постигнем нещата, как трябва да ги изменим? Някои от вас, които не можете да пеете, сте попаднали под общите причини. Ред поколение, ваши деди и прадеди са мислили, че не трябва да се пее. И в следствие на забраните, вие искате да пеете, но нещо ви казва не дай да пееш. Дято ти е внесъл мисълта, че не трябва да се пее, следователно сега сме под импулса на миналите поколения. И като пеем, и като не пеем, носим последствията на миналите поколения, които са искали, или не са искали да пеят да ние сме изразители сега на тяхното музикално развитие. И каквото ние внесем в бъдещите поколения, те ще го носят. Ще носят миналото плюс онова, което сме внесли, за това. Когато някой път не искате да пеете, пейте, макар, че не ви се пее. Ако не сте постигнали нещата, не сте добър в някои поколения. Добър съм, но нямам условия да го направя. Доброто трябва да го изразим. Как ще покажем доброто? Някой човек си е изкълчил кръка на пътя и аз имам условия да направя добро. Тогава той ще ми благодари. Ако аз направя доброто, при други условия трябва да намеря място да го направя. Може да отидете някъде специално да направите добро, но там ни най-малко няма да бъдат доволни. Ако отидете при един богат човек и занесете един хляб, той може да се докачи. Ако му оставите шапка, обувки ще се докачи. Но ако на един нуждаеш се човек оставите обувки, когато навън е 25 градуса студ, той ще благодари. Тук има условия за доброто. Казвам сега, бъдете добри със себе си. По някой път вие не сте добри със себе си. Някой път не сте и достатъчно лоши със себе си. Знаете ли какво е да бъде човек лош със себе си, да бъде справедлив със себе си? Трябва да се проявите, както трябва. Казвате, не искам да работя. Защо така? Слуга съм на един касапин, който ме учи да коля. Няма да коля, не искам, не му искам парите. Защо не мога да кажа това? Не дей заради Господа, заради жената, заради децата. Бъди лош, кажи му. Не, няма да коля. Да ви обясня малко къде е лошавината. Аз лош ли съм в дадения случай? Ако и да коля говедата, ще бъда добър за жената, за децата. Не, за окръжаващите днес ще бъда лош, ще гладувам, но не искам да коля. Какво да правим? Ще да копаете лозето. Всички ще идем да копаем, Аз не искам да коля. Казвам, всички трябва да станете в това отношение лоши. Вие не смеете да се откажете. Нека поне за един ден, за два дни да се откажете, не всеки ден да се отказвате. Някой сестра или някой брат имат много остри езици, режат касапски. Ще си кажа днес през целия ден, от сутринта до вечерта, откакто изгрее слънцето. Докато залезе, няма да кажа нищо лошо. Ще мълчат, за да опитат силата си. Добър ден! Той мълчи. Кажи нещо. Той мълчи питат се какво му е станало или казват къде отивате сестра, вие ще седнете, ще обяснявате ели къде си. Направете един опит да мълчите. Какво е станало, че сестрата не говори? Тогава взимате едно тевтер, че питат ви, защо не говорите? Оставям на вас да говорите. Къде отивате? Вие ще кажете. Какво мислите? Аз няма да мисля. Какво ще пишете? Вас оставям да пишете. Защо не говорите? Вас оставям да говорите. Цял един ден ще мълчите, ще направите опит. Сега, ако ви дам задача да направите този опит, можете ли да го направите? Който е чиновник, не може да го направи. Всички страдате от общите погрешки на миналото и всички се радвате на общите добродетели на миналото. Благодарете на Бога и за едното и за другото. Благодарете на Бога за всички добрини, които ви се дават, защото те не са ваши, те са на миналото. Благодарете и за всички погрешки. Бог е справедлив, той ще уравновеси този закон. Ако Бог не беше ни запазил, никакъв прогрес не би имало, това е опасен закон». Намирате се в един хаос и се настройвате, разгневявате се на някого, може да няма никаква причина, никой да не ви е направил нищо, но вие казвате на човека, махни се, не искам да говоря. Дойде друг, вие на него казвате и ти се махни. Какво ви е станало? Вие сте като един кон, който рита, щом го бутнат по задницата. Впрегнат ли сте в каруцата, теглите я, като ви отпрегнат бягате в гората. Докато се впрегнат сте впрегнат в каруцата, не може да я щупите. Не се мъчете да изправите изведнъж някоя своя погрешка. Мъчна работа е това. Никога не спирайте себе си така. Постепенно ще направите един завой, една маневра, не изведнъж. Казвам, аз съм правил опит, но не съм намерил хора, които могат. Ако намери една малка крива линия, може. Ако не, Цяла катастрофа може да стане. Когато дойдат във вас общите погрешки, вие търсите хора, които имат точно обратното състояние. В дадения случай вие сте неразположен духом и търсите друг, който има хубаво разположение. Вие го нямате, той го има и така компенсирате. Вие като сте търсили, търсили и намирате. Онзи, който е търсил и не е намерил, да търси докато намери. Често ми казват, кажи на Еди, кой си брат? Не може хората да се поправят с морал. Аз съм добър по една единствена причина, че по естество съм добър, а не защото отпосле съм станал добър. Питате, как доби това търпение? В търпението се родих. Еди, кой си е станал търпелив? Човекът търпелив е роден. Понякога някои хора са нетърпеливи. Но... Той е само привидно така. Друг е търпелив, но са му наранили ръката и временно е нетърпелив. Като зарасне ръката, той ще стане търпелив. Всички сте търпеливи. Някой е търпелив, но има рана на гърба си. Вие, които имате рана, нетърпеливи ли сте? Аз съм търпелив, понеже нямам рана. От време на време по някое фуска ми излезе някъде и ме безпокои. Понякога вие употребявате израза, той мисли с краката си. Като кажете така, разбирате, че той е много глупав човек. Но ако един човек с краката си може да мисли, какво ли ще бъде, ако почне да мисли с ума. Ангелите с краката си, с ръцете си, с всичко мислят. Хората мислят само със своя ум. Аз не искам вие да мислите с краката си, защото до там не сте дошли. Мислете с ума си. Не разрешавайте общите погрешки в света. Общите погрешки са неизправими. Запалили са къщата ти и тя изгаря. Който и да е запалил, който и да е причината, ще пиеш една студена вода. Човекът, който е направил къщата, той става жертва. За това няма кой да ти плаща, ще пиеш една студена вода. Една погрешка е, че си живял в такава къща. Ако беше излязъл навън, с малко щеше да минеш. Не изправяйте общите погрешки, но бъдете умни да не влизате в тия общите течения. Те са общите погрешки. Но има и добри условия, общите добродетели. Щом попаднете в общите добродетели, благодарете за това. Добрата молитва. 34-та лекция. От общия окултен клас, държана от учителя, на 29 май 1935 г. София Искрев